Doina pentru ziua a patra. Doamne, așa cum să fie iluminator pe tăria cerului ai rânduit, pe noi să iluminăm pe frații noștri ne pregătit. Doamne, așa cum să se despartă ziua de noapte ai stabilit, tot așa prin noi pe fii luminii ai despărțit. Doamne, așa cum Sfânta Cruce să lumineze împărăția ta, te-ai gândit tot așa în lumina lină sufletul nostru l a inverit. Doamne, așa cum din lumina soarelui toată viața pe pământ s-a înmulțit, tot așa din lumina sufletele noastre pentru Tine au rodit. Doamne, așa cum calea cea luminată prin Domnul Iisus ne-ai dăruit, tot așa, pe frații noștri să urce scara la cer, i-ai ajutat și duhurile rele le-au biruit. Doamne, așa cum cu soarele și luna timpul l-ai măsurat, tot așa timpul duhovnicesc al sufletelor noastre l-am petrecut treptat. Doamne, așa cum soarele, adevărul Tău în extaz ne l-ai arătat, tot așa... Duhul sfânt, botezul cu văpaia Harului ne-a botezat. Doamne, așa cum soarele și luna, pământul l-au vegheat, tot așa îngerii Tăi lângă noi au stat. Doamne, așa cum în lumina lină a sfintei slave ne-ai înălțat, tot așa să cunoaștem slava Ta ne bucurat. Doamne, așa cum veșmântul de har pentru nunta cea cerească ne-ai dat, tot așa pe scara la cer, pe frații noștri prin noi i-ai ajutat. Lacrima pentru cununa bucuriei Doamne, cununa bucuriei în cer pentru noi e pregătit, când în inimile noastre glasul dorului ca o doină de jale ai rostit, când toiagul de păstor în mâna noastră am primit.